Aadhana Allahu min adhabin nar. Dugu zangu katika iman, tukiwa tunafikia hatua ya mwisho ya swaumu ya Ramadhani. Kuna mengi ambayo tunatakiwa tuyaangalie. Moja ni kuangalia namna gani unavoipeleka funga yako je katika misingi iliyo sahihi au katika misingi isiyo sahihi lakini pia kujenga matumaini ya kile ambacho unakifanya saumu ukurasa wake utafungwa si muda mrefu bado siku nne tu mbele utafungwa ukurasa huu mpaka mwakani unadhani kwa jinsi unavyotekeleza ibada yako hii utakuwa ni miongoni mwa ambao saumu zao zimekuwa ni sababu ya wao kusamehewa au utakuwa ni miongoni mwa ambao Jibril alayhi salam aliomba dua na mtume akaitikia Raghima anfu mriin dakhala alayhi ramadan thumma kharaja wa yughfar lahu qul amin faqala amin kwa maana Jibirilu alaihi salam anaomba awe ni mtu aliyepata hasara mtu mbaya muovu kabisa ambaye dakhala alaihi Ramadhan imeingia kwake Ramadhan thumma kharaja kisha ikaondoka Ramadhan lakini yeye wala myugfar lahu Yeye hajasamehewa. Yani katika ambao Allah Tabarak wa Taala anawasamehe Samamba na mwezi wa Ramadhan wanapotekeleza ibada zao Allah anaona huyu si miongoni mwa hao. Huyu hayumu katsa kuwa wewe ni miongoni mwa amao Allah hataki kuwasamehe hata kama umeingia mwezi wa Ramadhan na unaondoka huenda nafunga umefunga wewe lakini Allah kaona huyu siye wewe umekaa pa hali hii dua iliombwa na Jibril malaika na akamwaamuru mtume sallallahu wa wasallam ambaye ni kiongozi wa huu umma aseme amin sema amin na yeye akasema amin allah naomba iwe hivyo hivyo huyo ambaye hasta iki kusamehewa hata ramadhani inaondoka lakini ye eh, hayumo basi huyo sasa ni wa Amin aamin au sasa usije kuwa ni miongoni mwambaye hii dua iliyotoka kuzito huko Kunakotisha ikawa inakugusa wewe. Ndugu zangu, kuna watu ambao wana miamala ya hatari. Wana njia mbalimbali za hatari. Wao wanachoangalia ni kuipata pesa. Hawa wanatakiwa watubie. Hawa wanatakiwa watubie. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja sababu ya mtu kutosikilizwa, yaani kutokujibiwa dua yake. Alimtaja Mtume thumma dhakara raj, rajula yutwilu safar. Tume alimtaja mtu mwenye safari ndefu Yutilu asfara ash'afa aghbara Anatazamwa amepaka ana mavumbi timtim -tim kutokana na safari ndefu Ash'afa akbara Nywele zimetimka timka Miguu imejaa mavumbi ana safiri Yamudu yadaihi ila samaa huyu anaelekeza mikono yake mbinguni akisema ya rabbi ya rabbi anamwomba allah ewe allah mja wako nimenasa hapa ewe mola wangu naomba msaada wako anasema mtume sallallahu Alaihi wasallam wamak'umuhu haramun huyo mtu anakula chakula cha haramu wamalbasuhu haramun huyo mtu nguo anazovaa ni za haramu wamashrabuhu haramun huyo mtu kinywaji anachokunywa ni cha haramu wa ghudhiya bil na ni mtu ambaye amelishwa haramu kuanzia hata uko utotoni. Yaani yeye ni haram haramu. Lakini hapa amekwama, anaomba msaada wa Allah tabaraka wa taala. Pamoja na kwamba yeye ameamua la halali na la haramu vyote kwake ni sawa, haitomsaidia kumwepushia matatizo ambayo Allah kakadiria kwa kwake. Leo amekwama. Yupo katika hali hii anaomba usaidizi kutoka kwa Allah Tabarak wa Taala Mtume akauliza faanna yustajabu lahu anajibiwa vipi mtu huyo Anajibiwaje dua yake mtu huyo ambaye yeye si mtu wa kuangalia la halali wala la haramu yote kwake ni sawa Leo amekwama Allah amsaidie vipi mtu huyo kwa maana awezi kusaidiwa mtu kama huyo Maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yana ni moja kwa moja na hali ambazo baadhi ya watu wanaishi nazo na wala hawajali yeye hatojali kwamba kuna Mungu wa kuabudiwa kama wanavyosema Mungu kuna ambaye wakuogopwa mpaka akwame, yani mpaka alimkamate tatizo pale anafikiria kwamba kuna tuumba vinginevyo basi maisha yake hajampa nafasi Allah tabarak kwa taala Dogo zangu katika imani Angalia watu walio pora Kuna ambao wamedhulumu kwa kupora Pesa wakazitia kwenye biashara Kuna waliotapeli watu pesa wakazitia kwenye biashara kuna walioaibia watu pesa wakazitia kwenye biashara kuna ambao wamedhulumu mali za mayatima mali za mirafi pesa wakajiendelezea wao wala hajali allah anasema kule innalladhina yakuluna amwala alyatama dhulman wale wanaokula mali za mayatima kwa dhulma Innama yaakuluna fi butunihim nara waelewe ya yakoma wanakula moto kwenye matumbo yao wa na saira na huo moto watauingia muda si mrefu msomee hiyo aya hakuelewi chochote yeye anaendelea kula tu siku atakapokamata na malakul mauti ndo anaomba pale arudi india nani ili akarekebishe nani alirudi akifikia hatuahili Huyu Amepora amepata ni mali kama hii akaingiza kwenye biashara Kesho na kesho kutwa mwakani na mwaka tena akaogopa akatubia Hadia kama hii ipo kwa baadhi ya Waislamu Walikuwa wanaishi na ma maisha ambayo ya uhuni tuo wao. Yaani hawajarijali. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu alifanya jambo kwa watoto wake ambalo ni darasa kwetu linalofanana na nukta niliyogusa. Watoto wake wakati wanarudi katika mapigano wakapita Kufa kwa Abu Musa la Ashaari akaambia kuna mali hapa inabidi zipelekwe kwa amir almu'minin Omar. kule Madina lakini kama mtakuwa radhi mimi nikukopesheni kuna biashara aliona kule Kufa zinalipa hii pesa mnunue vitu vya hapa Iraki huko Iraki mkifika Madina muuze ile faida itakusaidieni Ile pesa ambayo mimi nakukopesheni hapa ambayo hii ni mali ya fai'u ni mali ya Waislamu wote Lakini nyinyi muitumie kwa maslahi kadhaa halafu mkifika kule ule mtaji mumkabidhi Omar Ile faida itakusaidieni Hawa ni watoto wawili wa Omar Radhi Allahu anhum Abdullahi na Ubaidullah wanatoka huko wakakubali akawapatia wakanunua bidhaa wanaenda Madina wakauza kwa pesa nyingi aliwapa dirham 200 amewapa dirham takriban 200 huku walipata laki nane hiyo yani faida ilikuwa kama 600 ya dirham pesa nyingi sana Yaani ni zaidi na zaidi na zaidi tena. Omar analetewa akaambiwa ile habari wamemkabidhi laki mbili zile ambazo Abu Musa aliwapatia kwa maelekezo aliyotangulia. Umar akawauliza, "Mmekopesha nyinyi tu hiyo pesa au Waislamu wote waliokwenda huko?" au aliokuwa huko nao kawakopesha wakajibwa hapana ni sisi tu basi kwa sababu nyinyi ni watoto wa amiru Mu'minina haiwezekani laki 8 zote zirudi baitul mali. zote ni za waislamu hakuna hiyo Omar alikataa kuwapa chochote Simepewa mkafanyia biashara mkapata faida? Nye mmefanyia biashara mali ya Waislamu wote na faida ni ya Waislamu wote. Abdullah ibn, ibn Omar ibn akabaka amenyamaza. Lakini kaka yake huyu ambaye ni Ubaidullah akamuuliza Amirul Mu'minin, "Lau kama ingeharibika hii imani, tungekuwa tulifanya biashara ukapata hasara, tusingelipa?" Omar anasema bwana huku mundo Hapana, akakariri tena swali lake. Mmoja katika jurasa wa Omar akamwambia Omar na kushauri hiyo mali uifanye ni qiradh. Ifanye kuwa ni mudharaba. Hawa wamefanyia kazi faida igawanishwe baina ya wao wachukue nusu ya faida. Na wewe kwa maslahi ya wa Waislamu wote chukua ule mtaji na nusu ya faida kuingiza katika Baitul Mal Umar akakubali rai <laughs> hii Hili nilo ambalo Sheikhul ibni Ibn Taimiyah rahimahullah akalielezea baada ya kutaja akwali mbalimbali za ahlu Ilmi akasema hii ndiyo njia ya kurekebisha kwa mtu ambaye amedhulumu mali ya mtu akaifanyia biashara ikapata faida mali ya mtu aliyodhulumiirudishwe kwa mwenyewe na hii faida ajigawie nusu yeye kwa kuifanyia kazi na nusu nyingine ampe yule ambaye alimdhulumu kama hamjui atoe sadaka kwa ajili yake kama amekufa awape warithi wake kama hajui warithi wala mwenyewe afanye ni sadaka Allah amlipa malipo yake hili jambo limeelezwa nalipo kwa mtazamo wa kisheria lakini wapo ambao miongoni mwetu hawajali kilichotokea kusi wala cha kaskazi vyote ni vyake atakutana maswali nini huko akhera allah tuwafikishe tukae katika njia salama Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma allah wa ta'ala Alam taalam anna allaha yakbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as hujui ya kwamba Mola wako anakubali tauba wajawake wanapoomba msamaha kwake anapokea maombe yao na anafuta yale makosa waliwefanya lakini ugonjwa uliopo kwa wanaadamu hawajui madhambi Yaani watu wengi hawajui madhambi unajua. Yaani watu wengi hawajui madhambi. Yaani binadamu wengi hawajui madhambi. Wanaishi tu. Hili ni tatizo kubwa sana. Kwa sababu huwezi kuomba msamaha wakati kosa lenye hulijui. Hii tu. Hebu fikiria paleto hapa, Ikiramu hapa, pagawiwe hapa, Lau kama ingekuwa muda wa kula pagawio chakula na maji watu wengi wanakuja kwa mkono wa kushoto mpaka leo wewe angalia watu kwenye sherehe kwenye shughuli watu umewaita, watu wa msikitini kama hivi uwaite kwenye shughuli yao watu wa msikitini peke yao maji pale na juisi watu wengi utakuta wameshika kwa mkono wa kushoto kuna watu wakati wa kufuturu pia wanafuturu kwa mkono wa kushoto yani mtu hajiwi kukosea Ngapi watu tumewaambia mtume amekataza watu nguo siziburuze watu wanatokea huko wanaingilia huko Hii nayo na shida Sasa wao wanamjengea hoja nani wewe unakufikisha ujumbe unatoka kwa mtume Muhammad Ni mara ngapi watu washaambia wasinyoe wa ndevu lakini hawajui kama kunyoe ndevu ni makosa mtume kaharamisha Yaani kila kosa hii ni hata wewe na hali yako hiyo hiyo liangalia Yani watu kila aina ina dhambi utakayowatajia leo ataitafutia namna ya kuipoza makali yake ionekane kama si shida sana. Watu wengi wako hivyo, hivyo wakiwa katika hali hiyo wataomba msamaha. Kwa sababu hata hajamihukumu ile dhambi. Lakini lakini basi yani hivyo tu mambo yanakwenda na utakuta watu wengi wanafanya mambo ambayo si sahihi. Kwa sababu madhambi hawayajuzi vito wake. Nini kilimpelekea Thabit ibn Kaisi alie asitoke kwenye zizi na farasi wake hata kwenda kwa mtume anashindwa kwa aya ambayo wala haijamgusa yeye lakini akahisi kwamba hiyo dhambi mimi ndiyo mkosaji yani anaituhumu nafsi yake mpaka amani hana ikawa ni sababu ya kubashiriwa pepo watu awajui madhambi na kutokujali madhambi ni kosa vile vile yani hilo nalo ni dhambi nyingine Kutojua kwamba hii ni dhambi na hutaki ujue hiyo nayo ni dhambi vile vile. Watu wa madhambi ni kitu Allah Tabarak wa Taala katika Qur'an kitu anachoonya. Yani, kitu anachoonya ni madhambi. Anaonya sana. Yani katika aya mbalimbali sema nikisoma kwa muda mrefu. Lakini aya mbalimbali Allah anaonya madhambi. Watu anaowaogopesha madhambi. Hiki kinachoogopesha na Allah ndo ambacho watu hawajali. Tutakuwaje, siku ile ya hukumu? Allah tuwafikishe tukae sawa sawa. Atujalia tupokee gazetu zetu, atuzindue tulipo na atuweke makini katika njia yake. Atukutanishe na wema waliotangulia. Wa sallallahu wasallama ala nabii na Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.